Kapittel 46 Dette kom som Jehovas ord til profeten Jeremia om nasjonene. Till Egypt, om Farao, Nekos, Egypts konges militære styrke, som var ved elven Aufrat, ved Karkemish, og som Nebukadressar, Babylons konge, beseiret i det fjerde året til Jehoiakim, Josias sønn, Judas konge. Gjør i stand lite skjold og stort skjold, og ryk fram til strid, Sel på, hestene, og stig opp, dere hestfolk, og still dere opp med hjelmen på. Poler lansene, ta panserskjortene på. Hvorfor har jeg sett dem skrekslagene? De viker tilbake, og selv deres veldige menn blir knust, og de har visselig flyktet, og de har ikke vendt seg om. Det er gru rundt omkring, lyder Jehovas utsang.» La ikke den raske forsøke å flykte, og la ikke den veldige man forsøke å slippe unna. Opp i nord, ved bredden av elven Aufrat, har de snublet og falt. Vem er dette som stiger som nilen, som elvene hvis vannmasser opprøres? Egypt stiger som nilen, og som elver opprøres vannmassene. Og det sier, «Jeg skal dra opp, jeg skal dekke jorden, jeg vil tilintetgjøre byen og dem som bor i den.» Dra opp dere hester, og kjør som gale dere vogner. Og la de veldige menn dra frem, kurs og putt som håndterer skjollet, og ludim som håndterer og trår buen. Och den dagen tilhører den suverene Herre, herstyrkende Sihova, hevnens dag, da han hevner seg på sine motstandere. Og sverdet skal sannelig fortære og bli mett, og drikke sig utørst på deres blod. For den suverene Herre, herstyrkende Sihova, har en offerslakting i landet i nord ved elven Aufrat. Dra opp til Gilead og hent balsam, du jomfru, Egypts datter. Forjeves har du gjort legemiddelene tallrike. Det er ingen bedring for dig. Nasjonene har hørt om din vannære, og ditt skrik har fylt landet. For de har snublet veldig mann mot veldig man. Sammen har de falt begge to. Det ord som Jehova talte til profeten Jeremia om at Nebukadressar, Babylons konge, skulle komme for å slå Egypts land. Fortell det i Egypt, og forkynn det i Migdol, og forkynn det i Nov og i Tapanes. Si, still dig opp og gjør dig rede, for et sverd skal sannelig fortære rundt omkring dig. Hvorfor er dine mektige blitt skylt bort? De har ikke holdt stand, for Jehova selv har støtt dem bort. I stort antal snubler de. Faller gjør de også. Og de fortsetter å si den ene til den andre, «Reis deg, og la oss vende tilbake til vårt folk og til våre slektinges land på grunn av det herjene sverde.» Der har de ropt ut, «Farao, Egypts konge, er bare en larm. Han har latt festtiden gå forbi.» «Så sant jeg lever», lyder kongens utsang, han som har navnet Jehova, som tabor bland fjellene, og som karmel ved havet skal han dreie inn. Lag deg opppakning med tanke på landflyktighet du innbygger, Egypts datter. For nof skal bli til forferdelse, og skal i sannhet bli satt i brand, slik at det ikke er noen inbygger der. Egypt er som en meget vakker kvige. Fra nord skal en mygg sannelig komme mot henne, og hennes leiesoldater er i hennes midte som jøkalver men også de har veket unna, de har flyktet sammen, de har ikke holdt stand, for deres ulykkesdag er kommet over dem, den tid da oppmerksomheten blir rettet mot dem. Hennes røst er som røsten av en slange som kryper av sted, for med vital kraft skal de gå, og med økser skal de visselig komme til henne, lik dem som samler ved. «De skal sannelig hogge ned hennes skog», lyder Jehovas utsang for den var ugjennomtrengelig, for de er blitt mer tallrike enn gresshoppen, og de er uten tall. Egypts datter skal sannelig skamme seg. Hun skal med sikkerhet bli gitt i honden på folket fra nord. Her styrkene, si Hova, Israels Gud, har sagt, «Se, jeg vender min oppmerksomhet mot Amon fra nord, og mot faro, og, og mot Egypt, og mot hennes guder, og mot hennes konger, ja, mot Farao og, og mot alle som setter sin lit til ham.» O jeg vil gi dem i deres hånd som søker å ta deres sjel, og i Nebukadressas, Babelons konges hånd, og i hans teneres hånd. Men deretter skal hun bli bebodd med i gamle dager, lyder Jehovas utsang. Och du, vær ikke redd, min tenere Jakob, og bli ikke skrekslagen, Israel. For se, jeg frelser dig fra det fjerne land, og ditt avkom fra deres fangenskapsland. O Jakob skal visselig vende tilbake, og ha ro og være sorgløs, og ingen skal få ham til å skjelve. Vær ikke redd, du min tener Jakob, lyder Jehovas utsang, for jeg er med dig. For jeg skal foreta en utryddelse bland alle de nationer som jeg har drevet deg bort til, men hos dig skal jeg ikke foreta noen utryddelse. Men jeg blir nødt til å tykte dig i passende grad, og jeg skal slet ikke la dig være ustraffet.